стала цигарку. Потрібно було перекурити і заспокоїтися, бо після розмови з Алісою дрібно тремтіли пальці від збудження та хвилювання. Вона жадібно викурила цигарку і відчула полегшення. Настя дістала з заднього сидіння свою сумочку, перевірила, чи на місці гаманець почала складати пакети. Позаду неї припаркувалося авто вона боковим зором помітила, як водій вийшов з автомобіля і рушив в абсолют. Настя почула, що відчинилися передні дверцята, і відчула на собі чийсь погляд. Вона повернулася і побачила спочатку дула автомата, направлений в її бік, а потім молодого чоловіка в камуфляжі. Настя була неляклива, але завмерла, втупившись, очима в круглий отвір дула, направленого на неї. Кожна нервова клітина всередині неї здригнулася і завмерла, а по спині пробіг холод страху. З цієї круглої дірочки віяла холодом смерті, з неї будь-якої миті могла вилетіти метелива куля в кілька грамів, яка здатна відібрати найдорожче у людини її життя. Так саме холодом віяла від автомата, який тримав чоловік. Трохи отямившись від страху, який сковав по руках і ногах, Настя знайшла в собі сили відірвати поляд від смертоносного металу і подивитися на його власника. То був ще молодий чоловік. На його обличчі нахабна зверхність, ніби перед ним не така ж, як він людина, а нікчемна істота, яка тремтить від страху, яку можна залякати зброю або навіть позбавити життя. Вона ніхто. Я господар становища, говорила його посмішка. Настя насилою відірвала поля від хамовитої пики, тихо зачинила дверцята, боячись гахнути ними, сполохати людину зі зброєю і отримати ні за що колю потилицю. І поволі пішла геть. Ноги стали неслухняними, руки тремтіли. І від того пакет, який вона не встигла покласти в сумочку, тріпочили, як на вітрі. Відійшовши на безпечну відстань, вона озирнулася. До автівки вже повертався водій з блоком цеарок у руках. Настя швидко пішла через дорогу, і коли зайшла до Серпо, відчула, що ноги почали їй слухатись, хоча в колінах ще тримтіли. Вона зробила закупи, розрахувалась на касі, Підійшла до столика, щоб перекласти продукти в пакети. Неподалік неї була колона, на ній дві прозорі скриньки. Поки складала продукти, помітила, як до однієї скриньки постійно підходили покупці і кидали в неї гроші, а до другої ніхто не поклав і копійки. Обвішавшись важкими пакетами, Настя підійшла ближче до скриньки, яка була вщент наповнена купюрами. «Пожертви для армії ополченців» – прочитала вона і побачила, як бабця підійшла до скриньки, перехрестила її і засунула туди 100 гривневу купюру. Біля іншої порожньої скриньки фотографія малюка і прохання батьків допомогти зібрати кошти на операцію по заміні спинного мозку дитини. Настя зітхнула, поставила на стіл пакети – Дістала з гаманця 50 гривень і вкинула у порожню скриньку. «Господи, що робиться?» – думала вона, ідучи до машини. «Що сталося з людьми? Вели ладні віддати останні гроші зрадникам, бандитам, окупантам, але не готові врятувати життя немовляті?» Розділ 37. «Нарешті ми всі зібралися разом», – радісно мовила Настя, – коли приготування було закінчено. «Мамо, тато, бабуню!» Геннадій дістав коробку. «Це від мене та Оксани вам подарун. «Що це?» – запитала Настя. «Знаю, що ти давно мріяла про хороший блендер, тож ти тепер його маєш!» Настя подякувала, поцілувала сина в щічку, «А це від мене, вам усім!» – сказала Іванна, віддаючи матері запакований прозорий папір чашки. Знаю, що у нас чашки мають здатні швидко розбиватися, тож вирішила, що згодяться. Тепер можна бити скільки завгодно, пожартувала бабця. Твоя мати робиться залюбки. за Мамо, подивився на неї Валерій з осадом, а це Настю тобі від мене особисто, свакруха вручила новеньку каструлю. У твоєї улюбленої відпала ручка, тож я купила точнісінько таку. «Дякую вам, мамо», – сказала Настя. «Ти не ображайся на мене, коли зачепила лихим словом», – продовжила свекруха. «Я не зі злоби. Ти ж знаєш, що я тебе люблю. Я вас також усіх люблю», – підтвердила Настя. «І дуже рада, що ми знову зібралися разом за сімейним столом у день нашого професійного свята». «Валерику, від коркови шампанське будемо святкувати, а я усіх разом сфоткаю». Генек пішов за фотоапаратом. Кілька фотоспалахів, і всі заходилися куштувати страви. Настя не тямалася від щастя. Здавалося, що всі її тривоги надумані, створені уявою від нервового напруження, що все добре. Родина разом, усі усміхнені та щасливі, все як раніше, як завжди. Свекруха яка свого часу вдосталь не мала змоги наїстися олів'є і вважала, що свято не може настати без нього, і з задоволенням їла салат своєї молодості. Генник уподобав салат із курячої грудки з ананасами. Йому потрібно дотримуватися дієти. Валерій із задоволенням смакує котлети з картопляним пюре, а Іванна за обидві щоки наминає смажені, Свиня-череберця. Чебурек звертається до неї усміхнений генек. залишки сточки собачкам. Обійдуться, сміється Іванна. Все добре. Головне, що родина знову разом, а все решта другорядне. Коли всі будуть ось так разом, буде легше здолати життєві негаразди. Настя не помічає, що перед нею порожня тарілка вона постійно пропонує скуштувати то одне, то інше, і насолоджується миттєвістю сімейного щастя. Синку, чому не прийшла Оксанка? Поцікавилася Настя. Вона сьогодні на роботі, але передавала всім вам вітання, відповів син. Візьмеш і шматочок торту. І я візьму, сказала Іванна, витираючи губи серветкою. Звичайно, задоволено відповіла Настя. Тоді всім велике спасибі. Іванна встала за стіл, мені час. Як час? У Насті все всередині опустилося. Ми ще будемо довго сидіти, лялякати, потім пити чай із тортиком. Куди ти поспішаєш? До своєї подруги. Ще встигнеш? Настя всміхнулася. Куди вона подінеться? Мамо, у вас I love you? Геннадій підморнув і штовхнув жартома сестру ліктем у бік. «Що ти хотів сказати?» Іванна не на жарт образилася. «Що-що?» «Спитав, може, між вами, кохання?» – уточнив геник, продовжуючи усміхатися. «Ти хотів сказати, що я лесбіянка? спалахнула Іванна. «Нехай би було і так. Краще бути лесбіянкою, ніж фашистом, як ти». «Що? Що ти сказала?» Геннадій сполотнів. Те, що чув, кинула йому сестра. «Діти, прошу вас, перестаньте!» Настя підвелася. Вона дивилася схвильовано то на сина, то на доньку. «Прошу вас, не треба!» «Ні, мамо, треба!» Іванна підвелася і зле зиркала на брата. «Ви тут йому зад лежите, а мені страшно жити з ним під одним дахом!» «Доню, що ти верзеш?» Настя розгублено кліпала очима. «Я кажу правду!» В Іванних очах було полнє злості. У цьому домі останнім часом осилилася брехня. Ми вдаємо, що хвилювалися за нашого майданутого, а насправді ми всі ненавидимо. Майдан і всіх, хто там був, уже кричала дівчина. Не схвилювали лише те, щоб його не вбили, і ні крапрі більше. Тобі, братику, ніхто цього не казав. Не сповістила, як вас тут усі ненавидять, то я тобі розкажу. Наші двері могли спалити за тебе, і ми згоріли б тут живцем, а ти вважав себе героєм? Ти зрадник. Справжні герої зараз стоять на блокпостах, щоб нас не вповбивали твої правосіки. Я не розумію, що з тобою, Іванна, сказав розгублений Геннадій. Не розуміє він, вигукнула дівчина.